У місцевості, що не курилася законом простору і часу, не була позначена на жодній мапі, існувала тільки в тих далеких околицях багатовсесвітного космосу, що про них мали уявлення лише нечисленні астрофізики, і то тільки завдяки дійсно неякісній кислоті, Морд проводив залишок дня в такий спосіб. Допомагав Альбертові саджати брокколі. Саджанці були чорні з фіолетовим відтінком. «Він, бачите, старається» пояснював Альберт, заселяючи рослину в підготовану ямку. «Та коли до кольорів доходить, уяву йому бракне». «Непевен, що розумію», – відповів Морт. «То ви казали, він усе це сам створив?» За парканом ландшафт стрімко набував похилості. Схил вів до глибокої долини, за якою височила незалісане і похмуре плато, що тягнулося аж ген-ген до далеких гір, гострих, мов, котячі ікла. «Ага», – підтвердив Альберт, – «ви слідкуйте, куди лійку хилите». «А що тут раніше було?» «Поняття не маю, сказав Альберт і взявся за наступний рядок. «Твердь, напевно, це така хитра назва для чистого і незайманого нічого. Не така вже і старана робота, правду. Сати ще нічого, а гори на склепані. Як ближче підійти, то геть неякісні. Я колись ходив дивитися». Примружившись, Морт придивився до дерев. Ті мали переконливо якісний вигляд. Нащо йому це все?» – Альберт крекнув. «Знаєте, що буває з юнаками, які ставлять багато запитань?» Морт на мить замислився. «Ні», – сказав він зрештою, – «не знаю». Запала мовчанка. Тоді Альберт підвівся і сказав. «Та й я трясця мене бери, не знаю». Певно, добуваються такі відповіді і прикладають їх до діла. Він казав, що можу з ним ввечері виїхати. То ви щасливчик, сказав Альберт невизначено, йдучи в бік дому. То він і справді все це створив? запитав Морд іще раз, чим чекуючи за ним. Так. А нащо? Мабуть, хотів собі місце, де почувався би як удома. А ви мертвий, Альберта? І я. «А я схожий на мерця?» – старий пхикнув, коли Морт окинув його критичним поглядом. «Та припини вже! Я такий живий, як ото ти, чийсь живіший!» «Пробачте!» «Гаразд!» – Альберт штовхнув задні двері, а тоді розвернувся до Морта і постарався подивитися на нього так лагідно, як тільки вмів. «Таких питань краще уникати. Людей це засмучує. То як, може час нам трохи смаженинки?» Дзвоник заделенчав, коли Морт із Альбертом грали в доміно. Морт вистомчився. «Час коня сідлати», – сказав Альберт. «Ходімо». Коли вони вийшли до стаєнь, уже спадали сутінки. Морт спостерігав, як старий сідлає коня смерті. «Його звати Хропунцем», – повідомив Альберт, застібаючи збрую. «Воно якось саме собою сталося, геть непередбачувано». Хропунець спробував самовіддано пожувати альбертів шарф. Морт пригадав гравюру в бабусиному часописі між розділами про календар годинника і фази місяця. Там був зображений пан Смерть, котрий усіх зрівняє і до кожного прийде. Коли Морт учився читати, то повсякчас роздивлявся те зображення. Не таке вже й сильне враження воно справляло б, якби знати, що коня на якому верхи їде сам Смерть звати Хропунцем. Я би назвав його якось інакше. Може, іклом, чи клинком, чи ебеном, вів далі Альберт. Та в господаря свої маленькі пунктики, як бачиш. Не терпиться тобі вже, егеш? Здається, так, невпевнено відповів Морд. Я його за роботою ще ніколи не бачив. Мало хто бачив, сказав Альберт. І то хіба раз. Морд глибоко вдихнув. «А от що до тієї його доньки?» – почав він. «Добрий вечір, Альберте, хлопче!» «Морте!» – механічно виправив Морт. Смерть прокрокував у стайню, трохи пригнувшись, щоб не зачепити стелю. Альберт кивнув і не так, як кивають слуги, помітив Морт, а по побутовому, чемно. У ті нечасті часи, що Морта брали в місто, він бачив одного чи двох слуг, та Альберт аж ніяк не був на них схожий. Поводився він так, наче дім насправді належав йому, а господар був просто минувшим гостем. Чимось таким дошкульним, як от потріскана фарба на стінах чи павуки в боральні. Та й смерть так поводився, наче вони з Альбертом уже сказали один одному все, що мали, і то давно, тож тепер зайняті були винятково своїми справами і не створювали один одному помітних незручностей. Для Морта цей досвід був ніби прогулянка після страшної бурі. Усе таке свіже, не таке вже неприємне, та й в повітрі відчувається залишкове потріскування буремних енергій. Колись, коли всі справи буде зроблено, треба дізнатися більше про Альберта. Таке завдання дав собі Морт. «Потримай оце!» – сказав смерть, вклав Мортові в руки косу і перекинув ногу через сідло. Коса мала майже звичайний вигляд. От тільки лезо було таке тонке, що просвічувало, і було зіткана, здавалося, синюватого серпанку, який кришив полум'я і шинкував звук. Морд тримав косу дуже обережно. Гаразд, хлопче, всідайся. Альберте, не чекай нас на вечерю. Кінь виніс їх на двір, а тоді здійняв у небо. Зорі навколо них мало б спалахнути всі одразу, умиті їх суцільним потоком. Чи повітря мало б закрутитися віхором довкола них і перетворитися на ураган світла, як це буває зазвичай, під час міжпросторового гіперстрибка? Та це була подорож зі смертю, а він давно вже вмів майстерно пересуватися в просторі без демонстративних спецефектів і стрибати з виміру в вимір так само просто, як проходив крізь замкнені двері. Тож хропонець невимушено ніс їх галопом над каньйонами між велетенських купчастих хмар, аж доки ті розійшлися остаточно і відкрили мортовим очам осяяний вечірнім сонцем диск. «Час можна коригувати!» – пояснив смерть, коли Морт запитав про пересування. Він не такий вже й важливий. Завжди вважав, що важливий. Люди так вважають, бо вони його винайшли. Похмуро сказав смерть. На думку Морта, це було голослівне твердження, та він вирішив не сперечатися. І що тепер? – запитав він. У Хапонії дуже перспективна війна, – відповів смерть. «Ще в кількох місцевостях сталися спалахи чуми, а ще є одне важливе убивство, якщо цікаво». «Правда? Убивство? А тож короля!» «А, короля!» – зневажливо пробурмотів Морд. Про королів він дещо знав. Раз на рік в овечий перевал приходила мандрівна чи то бродяча трупа, і в її добірку були самі лише вистави про королів. Королі тільки й робили, що вбивали один одного, чи самі гинули від рук убивць. Сюжети були закручені, були в них і фальшиві особистості, і отруєння, і битви, і загублені в дитинстві нащадки, і привиди, і відьми з відьмаками, а ще суцільні ножи, і стилети, і кортики. І оскільки очевидно було, що королем бути не в варені купатися, морт щоразу дивувався, нащо половина персонажів аж так прагне влізти на трон. Мортові уявлення про життя в палаці були дещо туманні, та виспатися, як він зрозумів, точно не випадало. Я би залюбки глянув на справжнього короля, сказав він. Вони завжди при короні, так мені бабуся казала, навіть у вбиральні. Смерть трохи обміркував почуте. Технічно ніщо не заважає. Погодився він. «Однак, із мого досвіду, це зазвичай не так». Кінь під ними крутнувся, і неосяжна шахівниця рівнини Сто змінилася під його копитами з блискавичною швидкістю. То був край багатий на мулисті ґрунти, капустяні поля і охайненькі маленькі королівства – чиї кордони звиваються, мов, в нервові змії через постійні міжусобіці, принципові конфлікти, династійні шлюби, заплутані політичні союзи і нехлюйство картографів. «А цей король», – запитав Морт, коли вони саме пролітали над лісом, – «добрий чи злий?» «Я про такі речі ніколи не замислююся», – відповів смерть. «Не кращий і не гірший за інших, гадаю». «А він засуджує людей до страти?» Запитав Морд та потім пригадав, із ким говорить, і додав «Звісно, за винятки тих випадків, що вимагають вашої високої присутності». «Буває. Є речі, які королям заведено робити». Місто плевло під ними, скупчене навколо замкових мурів, що височили на скелястому узвищі, випнутому посеред рівнини, мов геологічна родимка. За словами смерті, той виступ був однією суцільною скелею, що свого часу відкололася від вівці скель і відпливла разом із льодовиком у ті давні часи, коли крижані велетні воювали з богами і ганяли льодовики по всьому дискові, намагаючись заморозити світ. Та кінець кінцем вони здалися і відвели свої крижані стада в таємничі і неприступні бритвогострі гори поблизу Осердя. Мешканці рівнини губилися у здогадках, на що було лишати тут здоровезну каменюку. Хоча в юного покоління мешканців 100 лата, міста навколо скелі, таки була одна версія. Без тієї каменюки рівнина мала б смертельно нудний вигляд. Хропунець трусив крізь повітря, а тоді спинився біля флагштока на головній замковій вежі. Смерть спішився і сказав мортові прилаштувати коневі торбу для годівлі. «А люди не помітять коня на вежі?» – запитав Морд, коли вони спускалися сходами. «А ти повірив би своїм очам, коли побачив би коня на вершечку головної вежі?» «Ні, кінь такими сходами не зайде». «То як сам гадаєш?» «А, ясно. Люди не бачать того, чого, на їхню думку, не може бути». «Молодець!» Вони йшли коридором, де всі стіни були завішані губиленами. Смерть сунув під руку плащ, витягнув звідти клепсидру і уважно роздивився її в тьмяному світлі. То була непроста клепсидра – із різьбленого скла, філігранні оправі, зміді і дерева. А ще на ній було гравіювання – король Олерв Бастард. Пісок у клепсидрі незвично виблискував. лишалося його небагато. Смерть щось пробумонів собі під ніс і заховав клепсидру в таємничих внутрішніх плаща. Вони повернули за ріг, і їх накрило звуком. Перед ними була величезна зала, повінця забита людьми. Повість зі слів і тютюнового диму здіймалася над натовпом і сягала височезною, завішаною хоруговими і знаменами, стелі. На галереї тріо менестрелів намарне вибивалися з сил, аби перекричати гамір. Поява смерті жодним чином не спанделичила присутніх. Слуга біля дверей спершу подивився на них, розтили в рота, та враз насупився, немов щось його відволікло, і забув про їхнє існування. Ще в їхній бік глянуло кілька придворних, та й ті миттю відволіклися, що й на здоровий глуст опанував їхніми органами чуття. «Маємо ще кілька хвилин», – сказав смерть, беручи келих і стаці, яку саме проносили повз. «Змішаємося з натовпом». «Але вони мене теж не бачать», – поскаржився Морд. «А я справжній». «Дійсність не завжди така, якою здається», – відповів смерть. «Так чи інак, якщо мене вони бачити не хочуть, то тебе і поготів. Це аристократи, хлопче, не помічати вони вміють найкраще. Чому в келиху вишенця на шпажці?» «Морте», – автоматично виправив його морд. «І не скажеш, що воно чогось додає до смаку?» Нащо комусь брати цілком вдалий напій і вкладати в нього вишенку на шпашці. «А що буде далі?» – перервав його морт. Статечний граф наштовхнувся на морті в лікоть, роздибався на всі біч, оминувши його, знизав плечими і пішов собі. «Або скажімо оці штуки!» – бів далі смерть, вказуючи пальцем на канапки, які проносили повз них. «Нехай гриби!» Хай будуть гриби, і курка, і вершки, я не проти. Та нащо? Так хто в здоровому глузі буде все це перемішувати і подавати в крихітних тарталетках. Перепрошую, – перепитав Морд. Такі вони смертні. Так мало їм відписано жити на цьому світі, а все одно тільки тим і зайняті, що ускладнюють собі життя. Дивовижно. З'їж корнішончик. А де король? Морд витягнув шию, намагаючись роздивитися щось над головами придворних. Чолов'яга із золотавою бородою, сказав смерть. Він торкнувся до плеча слуги, доки той здивовано роззирався, поцупив і стація ще один келих. Морд крутив головою навсібіч, аж доки побачив посеред зали чоловіка, оточеного кількома придворними. Чоловік нахилив голову, прислухаючись до співрозмовника Каротуна. Сам він був високий, міцний, а обличчя в нього було спокійне і терпляче. Словом, він мав такий вигляд, що можна було би цілком впевнено придбати в нього підстаркуватого коня. Не схожий він на злого короля. нащо комусь його вбивати? Бачиш отого чоловіка поряд із ним? З вусиками і ящериною посмішкою, вказав смерть косою. Так, а що? Це його брат у перших. Герцог Стогеліцький. Не найприємніша в світі людина. Вправний отруйник. Минулого року ще був п'ятим у черзі до трону, а тепер уже другий. Вміє просуватися суспільною драбиною, так би мовити. Смерть попорався десь із плащем і витягнув клепсидру, в якій між мідною філігранню дріботів чорний пісок. Легенько труснув. І ще років тридцять проживе, чи тридцять п'ять? Він додав і зітхнув. «То він ну так просто ходить по світу і буває людей?» – сказав Морд і розчаровано похитав головою. «Нема в світі справедливості!» Смерть знову зітхнув. «Немає!» – сказав він і віддав свій келих пажеві. Той страшенно здивувався, коли в руці не звідки з'явився порожній келих. «Є тільки я!» Смерть витягнув і спіхов меч. Клинок палав тим самим півпрозорим синім світлом, що й коса. Смерть зробив крок уперед. «Думав, ви тільки косою орудаєте», – прошепотів Морд. «Королі дістають меч», – сказав Смерть. «Така їхня королівська, – забув слово. А, точно, прерогатива!» Смерть поліз пальцями вільної руки під плащ і витягнув життєлічильник короля Олерва. У верхній посудіні збіглися докупи останні піщинки. Зараз будь уважний, бо потім я тебе, можливо, про дещо питатиму. «Заждіть», – проскигли в морд. «Це ж нечесно, хіба не можна це спинити?» «Чесно? А хто сказав щось про чесність?» «Просто коли той інший такий…» «Слухай, тут по-чесному бути не може. І справедливості не буде теж. Не можна ставати на чийсь бік. Так, сумно це». «Але коли час настав, то він настав! І все! Такі справи, хлопче!» «Морте!» – застогнав Морт, вдивляючись у натовп. А тоді він побачив її. Випадкові рухи натовпу утворили стежку між Мортом і худенькою рудоволосою дівчиною, яка саме стояла в оточенні старших жінок за королівською спиною. Ту дівчинку навряд чи можна було б назвати гарною, Природа не обділила її щедрим розсипом ластовиння і, правді кажучи, надмірною кислявістю. Та її вигляд спричинив збурення і у без того напруженій задній частині мортового мозку, і збурення те невблаганно і немов би, злостиво сміючись у мить сягнуло глибин мортової черевної порожнини. «Час настав!» – сказав смерть і дав мортові під ребра легенького стусона гострим ліктям. «За мною!» Смерть рушив до короля із мечем у руці. Морт моргнув і пішов за ним. На мить його погляд зустрівся з поглядом дівчини, та вона одразу ж відвернулася, а тоді відхилилася всім тілом, закинула голову назад, і її рот округлився в жахному перечутті. Морт відчув, як ураз зміяк його хребет, а тоді він рвонув до короля. Стережиться! заверещав він. «Ви в страшній небезпеці!» Світ загуснув, немов залитий патокою. Навколо повставали блакитні й пурпурові тіні, немов у снах після теплового удару, і звуки почали глухнути, аж доки придворний гомін не здався далеким шурхотом, мов музика в чужих навушниках. Морт побачив, як смерть став біля короля і дивився вгору на галерею. Морд бачив убивцю, бачив арбалет. Бачив стрілу, що летіла крізь загусле повітря зі швидкістю хворого слимака. Та якою повільною вона не була, обігнати її він не міг. Здавалося, година знадобилася, аби наново опанувати свинцево важкими ногами, та зрештою він зумів стати на підлогу обуманими одночасно і відштовхнутися, щоб послати тіло вперед із прискоренням мізерним, мов континентальний дрифт. Доки він плив крізь повітряну патоку, смерть гірко промовляв. «Це не поможе, повір! Ти намагаєшся запобігти нещастю, і це природно, та нічого не вийде!» Морт плив за вмерлим і занімілим світом, мов, у вісні. Стріла поцілила. Смерть узявся за меч дворучним хватом, заніс його, і клинок пройшов крізь королівську шию, не лишивши ні сліду. Та Морд, пролітаючи крізь смерковий світ, бачив, ніби щось примарне опало з королівського тіла. Король не міг загинути, адже ось він досі стоїть на місці і дивиться просто на смерть украй здивовано. Біля ніг його лежала якась дивна тінь, а десь далеко кричали і вирищали люди. «Чиста робота!» – сказав смерть. «Із особами королівської крові завжди непросто. Не хочуть іти». А от прості селяни, навпаки, діждати не можуть. «Ви хто в біса такий?» – запитав король. «Що тут забули, а? Охорона, наказую!» І тут до його розуму нарешті дійшло повідомлення від очей. Морд був вражений. Король Олерв так довго був на троні, та навіть коли загинув, у все одно тримав Марку. «Стривайте, ну!» – сказав він. «Зрозумію». Не чекаю на вас так скоро. Мало хто чекає, Ваше Величносте, – вклонився смерть. Король розглянувся довкола. У смерковому світі було тихо й тьмяно, назовні вирували пристрасті. Це я там унизу лежу, чи не так? На жаль, так, Ваше Величносте. Чиста робота. Арбалет, правда ж? Так. А тепер, Ваше Величносте, коли Ваша ласка... «А хто це зробив?» – спитав король. Смерть вагався. «Найманий убивця з Ангморпорка». Хм, хитро. Мої вітання Стогеліцькому. А я ж бо напихався протиотрутами. отрутами. Немає протиотрути отрути до холодної зброї, правда ж, скажіть?» «Таки немає, ваша величності». Стара, добра, мотущена драбина і швидкий кінь біля підйомного мосту, геш? «Скидається на те, ваше Величність, сказав смерть, чим наборучи королівський дух підлікуть. «Коли вас це трохи розважить, кінь має бути дуже швидким». «Он як?» – смерть розтягнув свою вічну посмішку трохи ширше. «На завтра Ванку у мене призначено зустріч із вершником. Бачите, він мав необережність узяти з собою наготований герцогом обід». Король, чия фахова придатність до посади означала серед іншого і неспішне реагування на ситуацію, що вимагають певного розуміння, на хвильку замислився, а тоді чемно найкоротко коротко посміявся. Тоді ж він уперше помітив Морта. А хто це? запитав він. Цей хлопець теж мертвий? Це мій учень, і на нього чекає серйозна розмова, щоб з юного безтямка не став дорослим Бовдуром. Морт. Механічно називався Морт. Звуки бесіди омивали його, мов важка вода, та він не міг відірватися від усього того, що відбувалося зовні. Він почувався справжнім. Смерть мав цілком справжній вигляд. Король був напрочуд міцним і здоровим на вигляд, як для щойного померлого. Та весь світ навколо перетворився на мішанину тіней і духів. Їхні обриси схилялися до мертвого тіла, проходили крізь Морта, опливали його, мов туман. Дівчина впала навколішки і плакала. «Донька моя», – сказав король, – «мені мало бути сумно. Чому мені не сумно?» «Почуття лишаються там. Вони робота залоз». «Он як? Мабуть, це кінець. Вона ж не бачить нас, правда?» «Ні». «І я так розумію, немає можливості мені жодної». «Та вона буде королевою, і якби ж я міг її...» «На жаль, не можна!» Дівчина глянула вгору крізь Морта. Він бачив, як герцог спідчутливо поклав їй на плече руку. Обличчям його блукала невловна посмішка. Така посмішка, що чихає на мілені на необережних пляжників. «Ви мене не почуєте все одно!» – сказав до дівчини Морт. «Та не довіряйте йому!» Дівчина напружено глянула на Морта. Він простягнув руку і побачив, як та проходить крізь руку дівчина. «Ходімо, хлопче! Немає часу на дурниці!» Мортвий чув, як пальці смерті цілком по-дружньому стискаються на його плечі. Він невпевнено розвернувся і пішов за смертю і королем. Вони вийшли крізь стіну, він теж наполовину пройшов крізь неї, аж раптом усвідомив, що це неможливо. Іти, за цією думкою, було самогубством». Морт відчув холод каменю, що стискався навколо його рук і ніг, аж раптом голос у його голові прогримів. «Глянь на це з такого боку. Не може бути ніякої стіни, бо коли вона була б там, ти б крізь неї не пройшов. Не пройшов би, хлопче?» «Морте!» – виправив Морт. «Що?» «Мене звати Мортом чи Мортимером?» – розлючено процедив Морт, пропихаючись крізь стіну. Холод Відпустив його. Ось так, не так уже й складно, правда? В коридорі Морт роззирнувся навкруги і поплескав по стіні долонію. Він таки пройшов крізь неї. Та тепер вона здавалася цілком твердою і виблискувала до нього часточками пилу. Як ви це робите? І як я це роблю, це чари? Що завгодно, та не магія, хлопче. Коли навчишся це робити сам, мені буде нічого тебе вчити. Король, який тепер був помітно розпливчастішим, сказав «Це вражаю, маю визнати. Між іншим, я, здається, зникаю». «Морфогенне поле слабше», – пояснив смерть. Голос короля уже було ледве чутно, мов шепіт. «То вон в чому справа?» «Це з усіма стається. Спробуйте отримувати задоволення». «Як?» Тепер його голос був уже майже шелестом повітря. Просто будьте собою. У цю мить король мов, здувся. Він дедалі меншив, висячи в повітрі, аж доки не зробився крихітним, мов блискуча часточка пилу. Усе відбулося так швидко, що морт ледве не прогледів, за півсекунди, чи й швидше з таким звуком, ніби хтось тихенько зітхнув. Смерть обережно впіймав блискучу цятку і заховав під плащем. А що з ним трапилося? запитав Морт. Тільки йому відомо. «Ходімо!» «Моя бабуся казала, що вмирати – все одно, що засинати», – з надією припустив Морд. «Гадки не маю, Ні того, ні іншого не робив!» Морд востаннє розвернувся, великі двері розчахнулися і крізь них повалили придворні. Дві статечні дами намагалися розрадити принцесу, та вона йшла гордо попереду них, і вони тиліпалися за нею, мов, повітряні кулі в рюшиках, а тоді всі троє завернули за ріг і зникли з поля зору. «Вже тримається по-королівськи!» – схвально відгукнувся смерть. Він поважав стиль. У наступне смерть заговорив уже на даху. «Ти спробував його попередити!» – сказав він, знімаючи годівницю з гропунцевої шиї. Так, пане, перепрошую. Не можна йти на наперекір долі. Хто ти такий, щоб вирішувати, кому жити, а кому вмирати? Смерть уважно слідкував за виразом на Мортовому обличчі. Це тільки богам дозволено. Забавки з долею навіть одного смертного можуть знищити цілий світ. Розумієш? Мортор спачливо кивнув. «Тепер ви мене відрядите додому?» Смерть не галився, підхопив його і посадив у сідло за собою. «Через вияв співчуття? Ні. Коли б ти виявив задоволення, тоді і відрядив би, можливо. Та ти маєш зрозуміти, який вияв співчуття пасує нашому фахові. Який? Гострота леза!»